Mendi wow wow galtzen diren herriskaik akuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Kuruitze ortodoxo eta meskiten mezkiten minareteekin, Partisanen omenezko hori da garaia Mapetan existitzen ezten herrialde batetik dago. Bigarren mundu berran, partisanoek faixista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik atoz. Nobizadetik. Eskopiatik, baina lukatik, zagrepetik, tetobotik eta usitzxetik. Spiilletik, zaaibotik eta pristinatik. Mostarretik, titogradetik eta kaninetik. Bukoarretik, nibianatik, belgarradetik eta beste hamaika txoko Balkandarrettik aton. Ez la ordura kentugera, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolari ez hitze egiteko. Eta behar bada ere, gure aitahamen etxea defendatuko dugu 1943an aitona amone egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Tu se nosam za sam gura, tu si Virka iza flota Jel nido žena el fila se živi javnota Virka klarkova vozi, malo se pravi važan Što mu je to na nosi, ne valda te to važa Nije valjda te to važa Eta torriak, gaita, Tesla ordua Gaurkoan hemen gurekin, John daukagu, Gabon John Gaurkoan hemen gurekin, joan daukagu, Gabon John Poliki poliki, joango gara gure ordua hau betetzen Gaurkoan besteak beste, berriak izango ditu bai, elementu zentenlegi xezta Bai, berrietan etzen eh, godu gu, Montenegrauko uteskundei gudu Korratziako hauteskunde nosteko koalizio osatzei buruz joan denaztean ere Korratziako hautezkundak izan genitu nizpide bai hautezkunde bai, ozteko... Hauz eta... Aketa... Eta gero, Serbian ematen dien zenbait, polemika eztorio gero buruz Eta ingo dugu, horrez gain ere, kirolaak izango ditugu, noski bai, Kirolaak izango bat eman godi bai Bai, e, zenbait futbol ligan gertatzen ari den ikusiko bai, dugu. Balkanetako futbol e, liga batzuk, e, urdui, goitugu, batzuk denak ez mai kama bi estatuekin dugu. Hori da. Eta gero gainez hitze izango gure bai Rakiari Bruce, eh Balkanetako edari tipikoena esango genukena? Bai, bai, tipikoena eh ziurra eh e, alkoldun ereditik edanena giren hartzen zena baina eta gaur egun ne, nekazalgunetan ideala izango da igual irietanez ez ja irietan sartzen dira ba bueno likor modernoak eta gara eta baina oh, mundik ere oraindik ere oso edari herrikoia bezaintzat balkanetako herrialde bai, guztiedan bai, eta hori da, ona, da balkanetako herrialde guztietan eta bukatzeko gaurko e, irratsaioa talde, musika talde bat Az, bai. e, aurkeztuko edizugu askotan gaine entzun izan ditugu bere, bere abestiak hemen, baina norengontan aurkezpen hori ingo edizugu eta horrekin gaurko saioa amaitu zatzemago bai ala Gogoratu, laro gaita Mazazpi FM irratian zaudela eta tesla gordua entzuten ari zarela, gaueko amarrak eta amarriaia. Alkanetarako lehioa larogeita mazazpi FM-eam. Zatoz gurekin bidaian. Adriatikoko Uarteak. Alpedinadikoak. Danubioa. Dubrovnik. Sarajevo. Belgrad. Istanbul. Emir Kusturitza. Ibo Andritz. Mileva Maritz. Partizam. Izargorria. Jugoplastika. Nadia Komaneci. Plizkabitza. Rakia. Turbofolk. Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko amarretatik amaiketara, tesla orduan. <totipen> čaju svoje pozicije, ne vaju kompozicije, inrše propozicije. Pa pišu revolucije, žele revolucije svoje institucije. Bueno, de ahí gure berrien tartera. Bai, eta lehenengo berrik izango dira berriki izan diren Montenerroko hauteskundeak. Eta zer hartatu da Montenerroko hauteskundeetan? Parlamento da hauteskunde aqui izan dira. Mm. E, Montenerron, e, aparte de Parlamento da hauteskundeak eta hauteskundeak, eh bezala. Uh -huh. Eta irabazi du, ba Milo Yukanovicen alderdia, que ha sido. Sea raro ba, Bai. Oso, bai. arrara da, eta bai. ez et ditugu intzuten ba, estatu espainarrean eta nazioarteko edabideetan hortaz or kexua gertzen, ez da? Ez, giztoneneko itazazpi urte segidan damatza boterean, lehen ministro edo lehen moduan Baina ez da boterea betik otzea antzaren ez. Ez beti ere natok dioena egiten baldin baduzu eta mendebaldeak baldeak nahi duena egiten baldin baduzu. Bai, ziren Montenegro nato sartuko da, gure ez da konveni hau txakia hartzea. esplikatu beharko lehitzai ege pixka bat gure entzulei, pixka... Osa, esatzen mekanen nuen bezala hasi ez da Montenegro, ba, egizu ez, e, momentu hontan balkanetan dauden herrialde dostatu guztioen artean txikiena da, ezta? Va, bueno, eh, Populación Atlético, va. Va, y geográfica, creo okay, va, ba, bueno, va ba, igual sobokin berdindua edo bai, baina egia da nada, amarmila kilometro karratu da azka bai, oso gutxita, borre, borre. milo irri, biztale, milo irri do, ziru, eze, zer humila da biza mila, bai, gipuzkoa ezela Nafarro nafarroa zelera, zelera. Yeah. de hecho, nik uste hortan, askotan, aipatu izan dugu, Montenegro ez da parekatu darkoak nukila, nafarroarekin gauza skorengatik bai, e... lehenegoa tamaña, esan dezagun amarmila kilometro karratu gutxigora bera, ah, hau da, nafarroa ezela xe gero, populazioa, zer humila eta nortasuna. Eta nortasuna. Esperatu gustuien. Bai, eh bueno, Montenegro arrek pasatzen eh serbertan, izateaz, e, mendetan, eta mendetan, eh gaire e, gainontzeko serbia lurraldeak Kupo, Turkiako okupetuta zeudenan, ba Montenegrozen, bueno, basaitutan baino teoretikoki independentea. Tar dond zen serbia Sparta, hori bulego eta ezte Eta Montenegro independentea gaireetan zan oso serbirtzalea. Mo gero alako eh estatua monarkiko latu zenean ez zuten ondo ikusi pixkat, eh e, Jugoslaviako dinastia izatea eurek baino beranduago independitzatu zen serbiarren e, Karajorjevic dinastia Etaba e, sortu zela pixka eta erresumina Jugoslaian garaian e, gehienak e, partizanen alde agertu zian oso gutxika poettu zuten e, fasisten, e, okupazioa, fasisten okupazioa, fasisten okupazioak montenerro independentzeematen zion teorian baino oso gutxike babestu zuten eta zan zian ba, bueno, e, titozaetan... Ba, situ salen baina, a gianes baino bueno e kraginako serberekin enpatatuta gian, eh. Bae. bueno, guzti honek ibal pizka labor laborbiltze aldera. Eta Jugoslavia oso serbiertzaileak izan ziren. Zer gertatzen da? Momentu batetan Serbia zego la oso izolatua Mendebaldan, Mendebalde rengantik, ya ja, Sovietarrasuna erodia eh? zegon, esero beste espazio geopolitiko potenterik mundu mailan eta son, ah, bueno, ba, gu, eh, abera tsekizatzeko izan berbe dugu Mendebalder zalak ba bueno, oso Ba, gado, Serbia, oso gara, Oio, da izkikusten ez dauz, jaz gara, Serbiak. Oio gertatik izan da Nafarro baita ere, Nafarro tarrak gaibaten ziren Euskaldunetan, Euskaldunenak. Ba, Nafarroko diputazioak e, sort, e, mila betzen dao gehi eta batean ahibidez sortuzun Nafarroko kutsa. Eta Nafarroko kutsak sortuzun ahibidez Nafar, Eusko-Nafar aurrezki federa zioa. Nafarroan zegoen, Nafarko euskararen batzordea baita ere. Nafarroak izatuzetan eurindiputazioa zela, euskal herriko instituzioik importantena. Zerretatzen da, ba, ka, momentu batetan, ba... E, batez ere Frankoren diktaduran, Euskal Herria lotzen dela babai ezker abertzalearekin, edo ezker muturreko baigual abertzaleak ez, baina euskal txalak ziren alderdikin. Tardun gara, Nafarroko parte oso kontsar bakor bat ezategu, ha, Euskal Herria edo Euskaldun izatea baldin bada ireultzeie edo ezkertir ezatea, hori duen, gu eskera Euskaldunak, ez da gu kontsar Ba, monten dagoen gertatza, Serbia bada, Mendebaldean kontragotea, edo postkomunista ezatea, bago ez gu orduan, Eh, bueno, gustiau laburbiltza aldera, e, diogunean, eh, Badauzkala, ba, antzekotasuna antzekotasun handiak Nafarroarekin, ba, aipatako nahi bezala XE, e, tamainagatik, populazioagatik eta historia ez da. Inoiz bere burua bete aurkeztu duten izta badakigu hori, orrela izan inoiz garaitu gabeko zerbierrak izango lirateke. Bai, alasatute du. Noski hizkuntza e hizkuntza bera da, serbiara, serbo kroaziara, bertako aldaeran oso Serbia gandik gertu dagona, eta ortodoxoa. Bai, ortodoxoa dira. Zigibil biltzute, ez kroazerketa Bosniauzela, baino bai serbiuzela. Hori da. Eta Montenegroko idazle famatu honetako bat izan zen Montenegroko errege bat, Petrinegos Eta berai, berai, berai, faktore gustio hiek egiten dute. Yeah. Faktore gustio egiten dutena da historikoki berain burua Montenegriarrak ikustea super serbiar bezala. Bai. De na, hecho, Nafarro bezala, ba dela Euskal Herria. Ba, baina beraien kasuan incluso eh, motivo gehia o ze hizkuntza mantendu dute, eh, erreligio mantendu dute eta horrez gainere beraiek independente izan ziren lehenen, hogei e, garren mendea sirear arte. Bai ala da. Eta gainera, hogei e, garren mendea sirea lehenengo mundu garra ostean, pixka lehenago ez da, Kosoboren parte bat, Montenegro Bai, bai, bai, bai, bai, Montenegro bai, bai. Petz, e, e, petz eta... eta orajo bat, txal duzko aldo oire, bai. da, askotan hitz egiten danean, Kosobo, Serbiara izan, denez den izan, izan da... teorikoki e, Montenegro izandakoa da, ere bai. Eta, pentsatzen mitzute Montenegro arretan, zein dira Montenegroarrak arrak? Badibidez, Milosevic? Karadzic. Karadzic, eta badago general bat ere zan, Mladic edo Mladitz? Mladitz etzan Baina badago beste ere bautzun, nigoatzen... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, zan oso... justo zela, e, bai e, bain, Montenegro arra zan. Baina, arkan oitakon bat Arkan etzan Montenegroarra.: arra. Bale, e... Eskel, goatz naizena, nian egon nintzenean. Ba, oixe, eh? Epatu ziaten azan. bazogola general bat bertakoa, jute, ose, general serbiar bat, bueno, Montenegroar bat, baina ez neto gogoratzen izan egia esan. Bueno, kontua da, epatzak nuen bezala, xe, urteetan berain burua serbiartzat izan dutela, super-serbiart bezala, eta oraindik ere Montenegroan egiten direnean erroldak, garai batean Montenegroarra sentitzea, eta... E, Serbiara sentiitza aldi berean konpatiaan osagarria Sinonimo zeean iaia. Kontutan izan dute Jo, oslabia garaia naibidez, Serbiak eta Montenegrok bandera bere zaatela. Laurogeita ba? margarren markadaren hasiera nagin zuten bat bere aberri independente izan nahi zuten ikusteko eta gehiengo oso zabal batek, gorak, Esesko, oz, zuen, rogaita, bat, Euuko laurogetik gorak ko haman zuen. Eu laurogeita bostoolakon bat. Zeerk egiten du aldatzea independent, e, independenten izan nahi o, sa, nahi ez izatetik barkatu. Nahi izatera. Interes ekonomiko eta autoideologiko batek. Interes ekonomiko batek. Zilegi, zilegi aden autoideologiko bat egitea, eh? baina Garbi utzi berdego autoideologiko bat izan zela, eta ez mendetako nazio bereizi baten. Eh? Eta autoideologiko zen izan zan, azken batetan aldaketan agusiena eman zan 1190 meretzian, Jugoslavia, orduan gelgitzen zan da, Serbia eta Montenegro, bombakatzen hasi zanean Nato, hasi ziren bombakatzen, Montenegro ere bai. Eta Bain, kontuta eh. dizemar dugu Montenegro e, ja behin Jugoslavia erortzen dala, gara bat eta guzti ere bai, benden gaur egun bizidea batez ere turismoaz. Turismotik eta, bueno, e, esaten da bai, be ben e, bizi dela, Batez ere, lendakaiak eta lendakaiak inguruko Milo Jukanovich, lendakaiak ja ez tal ministroa da, baina, bueno, e, bera da bote faktiko nauzia, Milo Jukanovichen inguruko enpresak horreak daudela be negozioetan eta horrekin, ba, Kostu batxuan montenei, montenei hori produktu batzuk eskenial di, dizkiola. la. Trukean bere poltsikoak eh, ondo gizendutaz. Buen. Berak, irabazten du, e, beraztasun maila da, ba, sarkozi baten niru aldizan diagoa. Bueno, orduan kontua da, e, milatzen eh 1999an bonbakatzen hasten direla Montenegroko, kontua izan berdago Montenegro ordu arte Balkanetan egon ziren guda guztietan, Oski, Serbiaren alde egonzan eta eskotan ere, ba ikusi dezuten bezela XE Serbia arbezle identifikatzen ditugu nazionalista batzuk benetan Montenegroarrak dira, eta ez, da, ez dira berez Serbiarak. Kontua da e, denbora e, pasatzen da, isolatzen hasten da Serbia Bonbak lortzen dira Montenegro oso herrialde polita da, menndiak lakuak eta itsesalde zoragarri bat dauka. Aspaldi garatu zan bertan turismoa, e, lehenengo kronikak eta aipatzen dutenaren haren arabera, ba, kronika hoien arabera milatzen du da hogeita hamargarrenamarkada ja da eginzan nahiko famatu mundu mailan turismoako. Eta beraz, e, horrek egintzuna izan zen, ordura arte izan zuten posizioa alda haraztea. Bai ez, ezken finia, Eurobizibadia mende baldeko diruetatik eta mendebaldeko baldeko alako errenta erantxetatik non turismo angaztatzen dian... Mendebaldeko gitarren edo Mendebaldeko konpainiaren serbitzuz, turismo serbitzuek ta e, bazkenean Mendebaldearekin etxe ere, bas ezterien eta, ba bueno, horrek hartzun, bazkenean ba, ba independentze prozesu, prozesu bat ja, Saria sa sa izan izantzen automatikoa. Zerabaki hori hartzuten egin, bombak, bombaketak gelditu egiten. dira. Jaiz direi, nortzen bomba gehiago Montenegro. 2006-an independizatu zen. Hori da. Eta 2006-an ja formalki independizatu egintzen. Praktikan zegartatzen da, orain, noski, orain, suposatzen da, Montenegro arraizatea eta Serbia arraizatea ez direla konpatik. Bi nazioz berdin dira, lehen aldiz historian. Hori da, zegartatzen da, e, ala ere beraik, niko batzen ari zen da, beti esplikatzen dute, bueno, ez daki gunola deitu e, gure nazioari, Serbia edo Montenegro. Baina, garbi dagona, nazio bera garela Bai, gaur egun errola nazio, nazionalitate errola egiten dianean, Monteneron nazio nagusia ez da Montenegorra, Serbiara baino. Bai, jendea, Serbiara bezala jarraitzen dut identifikatzen, gehiengo batean egia da, oai Montenegorra gutxolera memoria zen baina uneko berrogeita xe, berrogeita zazpia, eta Montenegrona uneko berrogeita binguru. Bai. Bueno, autoeskundetan jarretuko dut bueno, Jukanovichek Hautezkundetan zitzen gina horretik Kokatze aldera Montenegro Nei, explikatu bardana da Montenegro dala Jugoslavia oiko herri Bakarra ez aldatu bere elite politikoa Jugoslavia garaetik Hau da, Jugoslavia garaian agintzen zuten Berdinek Agintzen zuten Milosebitzen aliatu izan da Eta orain, NATO eta Mendebaldeko aliatuak izan da Bai, hala da e, Jukanovichen alderdia, sozialisten alderdi demokratikoa deitzen dena, demokratska partia sozialiste, da, Monteneroko liga komunistaren ondorengoa dengoa, strukturalki, ez ideologikoki, baina bai strukturalki. Eta lortu ditu, ladoritabat e, e, diputatutatik, hori tamasei, opozizioak zalantza jartzen ditu, hautezkunden, emaitza ofizialak. Bigarren partidu esan da fronte demokratikoa, fronte demokratikoa da, Koalizio oso arraro bat, euren, e, burua da Andrea Mandic, hau da Serbia nazionalista oso gorro bat, bere burua txetnik bezala identifikatzen duena, baina e, koaliziontan badaude ba, bueno, eskuñiko nazionalistak, izan hau bezala, eskerreko Serbia nazionalistak, komunistak. Koalizio hori datu zen, natoren NATO kontrako mobilizazioen ondoren. Izan ere Montenegro naton sartuko da, Eh, ez diote konsultatu nahi herriari, no eskizuten bai. nahi inolako arreferendumik eginei? Montenegroko legeak esaten du, Montenegroko konstituzioak esaten du legez erreferenduma behartuta dago dagola estatua erreferenduma ditzea baldin eta eh, sinadua kopuru bat lortzen badute. Baina hor, Europar batasunak eta nato esan diote azkar aldatzeko konstituzioan lege Hain zuzen ere, jakin badak itelako, eh, referendumera joango balitz, litekena dala, eh, ezetza, ateratzea, gehiengo bai. zabal batez, izan ere, naiz eta batzuk oain, e, orain Montenegroren proiektua estatu bezala besarkatu, oraindik ere memoria dute, eta gogoratzen dira, natoren bombakaitetaz Montenegroen berta. Bai, bueno, Ola, irugar, ian, bai, bai, frontdemokratioga taitu, amez hortzi, amez ofizialen anabeta. Beste behatzi ataitu, giltza ditutako koalizio, antigubernamental batek baino liberalagoa, ez da fronte demokratikoa baino bezain antimendebalzalea. Eta e, hortikan e, gero jundia ba, bueno, e, al gobernoan alderdiaren e, aliatuak, eta gutxiengo etnikuan ba, bosniak earen korratzeren eta albaniaren partiduak. Litekena da Jukanovic gobernatzen ez eta opozizioak ez ditun, opozizioa fronte demokratikoa giltza euren datuen adabera eurek lortu dute Geringoa 40 diputatuta 27 emaitza fisileena da bera. Esan beharra dago hauteskunde hauek bortizkeria handian erdian indendea. Mafia, klanes berdinak balkarhiltzen ari gondira, violentziari serbia datuta da Partizan futbol taldearen intxen grobari intxen buru den Alexander Stankovicere hil zuten Belgraden, gaur Yukanovicek 23 urtar serbiar Iditar-zerbia nahi dudanean, ezen da, Serbiako Errepublikako iditarrak, ez Monteneroko, Serbia, armazioko iditarrak. Hoi iditar-zerbia, ratxilotu zitun, esanez, Ba, butezkunde egunean, biolentziazko e, ekintzak e, prestatzen nahizi ala Serbiako egiz duzin izten, eta esaten atendu ba, bueno, hor mafien asuntuak ba daude, ba, euriei erruik ez botatzeko, ba, ba, ezkenean ba, Montenegro, ba, den bezala izan da, ba, legea, ez dagiru non bukazten den legean, non bukatzen den, eta non azten den, ba, eliten e, botedea arbitralioa. Ba. Zer, Jukanofitxoneko egiteazaz piurte da botedean, eta azkenean... ba, ez da gu Montenegro, ba, non buketza estatua eta non izazten den, bete ba, txaldea. Kontua da ez, gau, gela itxo maidan bati, ez da? Montenegro, es, no, ez da, preocupatzen Prekupatzen hortaz no. George Soros, jauna? Estaria ba? Europa Batasuna. Macedonia. Estarenato. Jo, jo, oidan da toki nolako funtsiatzen den horrek. Ba, bueno. Baia e, pentsatzen zute, eh, gure intzulei errepikatuko diet 27 urte boterean daramatza Yukanovic. Yukanovic. Eh? Yukanovic bai. 27 urte daramatza boterean, bere alderdiak 37 daramatza orain boterean eta Leno, eh, Jugoslaviako garaian eh, liga komunista bezala ere bai. bai eta hor inorrezta arduratzen e, bertako egoera demokratikoaz. Egin diren salaketak pentsaatu zute e, momentu emaitzauen arabera e, duka nobittzen alderdiak, Bost diputatu irabazi dituela, azkeneko hautezkundeekin alderatuta. O da, hogeita maika diputatu zezkantaren, hogeita maxe. Bait, opozizioaren elkarto hojunda hautezkundetara. Beraz, arraro izango zateken elkarto hojunda, ba, diputatu galtzea, baina, bueno. Jonek haipatu dugu bezalaxe, eh, jakina da, eh, Montenegro, mafiek, boterea handia dutela. Horrez gainere, violentzia egondal tartean. Haipatu egun bezalaxe. Eta dain? baldintza guzti hauek tartean egonda ere, zuen edabideetan ez ez zuten zu, Montenegro ez tala herrialde demokratiko bat, Montenegro e, txandak eta sistemagoa dagoela Jukanovic eta bestearen artean, Bujanovicen artean, ez da? Bai, Bujanovic oin e, da alderdi berekoa da lehen dakaria. Bai, sa, hor txandakatu egiten dira, ba, ba, ba. E, eta gainez, noski, ez dizu eta ezarkontatu, ba, egon diren e, intimidazio eta biolentziaz. Ez, ez, ez. ez. Bueno, aizepiskabat hartuko dugu, montene horretik urruinduko gara eta gero jarraituko dugu berrieken. Orain, balada dizidenta abesti entzungo dugu, e... behorraski sindikaten e, hip-hot aldearen abesti oso famatu eta polita. I'm još u zlatnom bokalu Prvi kut sam video mikrofon stajao na stavu U hladu starog kestena da je moja draga nestala ja urezu sam ime bacio prve rime Ja sam odrasto na pesmama gradskih poema i pričama alasa kojih danas više nema Kalio se s najboljima pod zadimljenim birtijama utvarao se damama kockao sa likvarima Nekad kući srećan Nekad sve izgubio Nekad ženu grlio Nekad kaldr mu rubio I nisam sebi sudio Gde god bi se probudio Pol je bio isti S tim sam se udružio kožilke da posete da nije uvek bilo Samo hladno i sirot Da krv crvenako vino Bojila je noći kroz u čaši To su bile tvoje oči A ja sam morao da odem Fijakir me je čekao Beograde zbogu mnoge ti stvari nisam rekao Da li se sećaš kako bilo nam je pre Posle svega šta sad osnalo je Moj Beograde Da li se sećaš kako bilo nam je pre Le segas ta sa dostalu je moj drugade Zaboravi me draga, zaboravi da te volim Nastavi da živiš, možda više ne postoji Krlim sećanja u mraku dok ih luča sveće boj Da ne mislim na trike što čuju se niz hodnik Dok borim se sa ranama, sanjam da opijam se vinom Rakijom i tamburama, starom violinom I pocepanim glasovima, tužnom pesmom Cigana, dimom i polomljenim čašama Raz Poemima mojim se nadvikujem za stolom Gađam pesmama, recitujem, otimam za slovo Zbog samo jednog stiha, moj život sad je gotov Pustinja u srcu dok kroz prozor gledam otak Erišem tvoj parfum dok se pribijaš uz mene Suze poteku kao kiše u jese Ej ne, svani pusta zoro, pusti me da čeznem Nikad ne svani dok u meni ima besme Ja sam morao da odem, jer nekome sam smetao Beograde zbogom, ovo ti još nisam rekao Da li se sećaš kako bilo nam je pre Posle svega šta sad ostalo je Moj Beograde Da li se sećaš kako bilo eta sada ostalo je moj boga na rane više vole nego zutte za škole Nego zvuci one strofe kad sam mora da odem A sad sam opet ovde, a sve nam se izgubilo Prosekli su keste sam nekad tebe ljubio Ne miriš u lipe, nema stare violine Nema cigani na sedok da za moju tugu brine Moj Beograde Kupio sam korene, džabe, mordenje kad niko mene pozna Opa zvezdu Crnog Jorđa, dadok sad za bokal grožđa. Šta će meni ona kad ja nemam bilo koga Samo nespoko i bol, moji najbolji drugovi u kafani lomin čaše dok bi duša ne izkrvari Balada disidenta, jedna tužna srpska vesma Nekim budućim kafanama za bolja vremena Neka zastane u grlu kad je neko drugi peva Sve isto u mom kraju, samo mene više nema Jer ja sam morao da odem, takav nikom nisam trebao s zbogom, pamti dobro šta sam rekao Da li se srećaš kako bilo nam je pre? Posle svega šta sad ostalo je moj Beograde Da li se srećaš kako bilo na je pre? Usle svega šta sadostan, neboj bi Ez laur duan jarraitzen duzue, largo FM irratian, eta hau balada disidenta abestia izan da. Biogorazki sindikaten abesti famatuat. Eh. Jon, berriekin ninen? Bai, oen korrazean godu salto, korrazean kontatu genizuen lehen goazte, oen dela biazte, nola atxe dezeta alderdezkuindarrak irabazte dizitue Baina Euren aliatua zentruzkuineko zubia most alderdiak berak atizan zula eta bien artean orain geringo absolutu gabe daudela, geringo absolutan ertzean baino gabe. Egia da opozizioak ez dakala gobernu geratzeko aukerarik, baino bi alderdi hauek nahi dute eriosotasunez eh, gobernatu. Eta noren gana jontutelen bizi gutxiengo etnikoen alderdien gana. Eta hain zuzen ere serbiar alderdiaren gana. da, baino... Gertaliteke. Gertaliteke, baldin eta e, Serbiar alderdiak, Serbiar alderdi demokratiko independentea ditzen da, e, bere buruan milodaz pupo batz da, eta pupo batz honek, e, ba bueno, ba, Andrei Plenkovic, leheministroko autarari, e, baldin zabatzu jardizikio, baldin zaurietan hartzen du adibidez Serbiarrikiko, e, arako gorroto egoera hori, ba pixka, a, a politika ba, dago gorrotoa e, zabaltzeko politika bat oso bai, aktiboa da bai, HC deftar en bai, partetik alparteseder lendakaria en partetik lendakaria e, kolinda Kravkartatoven partetik halako polemika bat egonzan bai otsaian se Pupova zonek e, e, politikariei baita ere e, lendakarie hone E, kolinda grabarkitatu fitxi bidizizio on hartta bat esanez, ba, bueno, ba, serbiarrekiko gorrote egoera hori mu, e, apaldu dadin eta grabarkitatu fittzen zuun izen da bueno nikulu harttzen dut, zuk esaten duzuuna, baino kontutan izan berdezu, askotan Serbiaar e, zuka ipat zituzun Serbiabiroiek batez ere korazzeko Serbiaargalaako ba famatuek edo e, oiarttzuna agatenek eurek provokatzen dutela gorrote egoera eta ordun baka, o, serbiar Serbiabiar oso gaizki hartu zuen. Uda oso bero izan dugu, adibidez, eh, otxai ean izan zean Koroaziako eh, ekaitza operazioaren, ekaitza operazioen bitratez, kragina, konkistatu zuten gudan, eta hango zibilzerbiarek boten zitiuzten Koroaziatik, baurren, ogeita bos garren, ez, ogeita bos esbarkatu, ogeita bat garren, urte hurrena, bertan, lehendakariak, grabarkitaro fitxek esan zuen, ekintza horrek, Koroaziako lurralde askatu zuela, eta baita Koroaziko Zerbiarek, euren ideologia nazionalistatik, duzatun, bueno, korraziako Serbi serbiarek ziren populazioan eguneko amailu eguneko ilu edo lau eta zatea, askapen ba, bat izan zela hori bada, guztotxarreko broma bat e, serbiatik protestak egon zian, esan ez e, bueno, ba, europartasunan korraziak bezalako horriak e, onartzen, badia dialako garbik eta etniko egiten dituztenak ba, guk ez dugu partizan nahi ko bitse geanttzun ordon funtziotan zenen ministroan ez. Serbiak oaindik Europaratasuna ez dagon Serbiak, ez daka eskubidetik kroaz Europatasunan kideen kroraziari Giza eskubien inguruko ikasgaek emoteko. Giza eskubideen kalitatea Europarratasuneko partizan edo ez izango balitz bezala. Mm -hmm. Gero beste berotasun momentu bat izan zen eh, abustu erdialdean, Serbier politikarek eta baita Kroaziar opozizioako ospatu zuten, Kroaziako krajinan dagoen Zerb erriko iludoita mabozgarren matxina da. Matxina da, hori zen zen, Kroaziako estatu independentearen kontrako matxina da bat. Bertako nekazari Serbierena, eta bueno... Korraziako politikari batzuk gauzien, baina opoziziokoak, gobernuak izan zuen, hori provokazio bat idut eta bertakoak eh, txetnikak ziala, eta txetnikak ez zuten zirikus hor, ze... Bueno, hori, azken fina... giroa iroa, eh, kaskartutaz bai. egola azkeneko urtebetean, bai. Serbiar gutxiengoa eta HZ-ren gobernuaren artean. Bai. Eta, alde horretatik, ba, berritasun handia litzateke, nolaiteko akordioa, lortuko balute, Serbiar gutxiengoa eh, ordezkatzen duen alderdi horrekin. Bai, baino, eh, kondizion artean jarri du adibidez kultura ministroaz latko Hasan Begovic, ba, bera gaztetan ustazaz zen eta oain ere ustazen aldeko... Hala, eh, fasista, gure ba, e, entzulek... Ure... Talde fasistetan militante izan zen, eta oain, oain dik e, ba, ditu alako e, zantzu batzuk eakusten e, dituna ba, joera horiek. Hasan ba, Begovic e, gobernu berrian ez egotea adibidez. Eta... Eh, HDZ-a, ba, bueno, kasu hontan eskuin muturko alderdirik gabe, aukestu da, koalizioi gabe, baina eskuin muturko diputatu batzuk ere badaudea. Diz Bruna eh, Esich, eh, historialari bat, Ivan Kirin, Eslavko Txubei, baguz teorek eh, HDZ-ako talde parlamentarioan bat edar durarik ez izatea. Hmm. Ba, azkenengo, da parlamenton, azkenengo lerroan jartzea. Bestela, euren eh, zati zinezko dela, oiekin... Eh, Gobernatzia. Horrengo asteetan berri honi jarraipen estua egingo digu, eta ikusiko dugu zartan gelditzen den asuntoa. Beste berriogatere bagen eukan, Jon? Bai, e, Serbian noen gertatzen ari da, ba, beste prozesu historiografiko bat erebizioan nahiko polemikoa dena. Izan ere, Milan Nedic, mi, le ministroia errabilitatzeko prozesu judiziala asia dago. Mila izan zen lehen ministro, mirabertzen da berroita batetik, mirabertzen da berroita laura, hau da nazien, okupazio pean, aligeta partizanoek eta sovietarek Serbia askatu zuten arte. Mila nedit, atxilotu inzuten komunistek, eta epaiketa eta asia horretik ofizialen arabera, berak bere beda, burua bota zuen lehiotikan. Atxilotu da zegoen kuarteleko lehiotikan. Beraz, E, ez dago kondena bat firmea bere kontratze, paiketatzen egin. Ordun, e, bere rehabilitazioan aldekoek, argudio bat jarri dute rehabilitazioan alde, ba, oise. Ez dagoela, e, kondenaik eta zegoeski, bera suzidatu gabe, ba, hile zutela edor zalantzak jarri dituzte. Beste argudio bat jarri dute namen alde da, Bigarren gerra mundialan ba be, bueno, kolaboratu zula, baina ni kolaboratu zula, e, Serbiaren kontrako jazarpenak pixkat evitatzeko. Peten bezela, Nedicche de peten, e, peten bezala izan zen, ba militar patriota bat leen mun, e, mundu gerra mundu garakoa. Frantsen inorkezunuste peten atzeretan zerren serbitzu jarriko zen, zuen prestigioratik eta claro jarri bazen hasien alemanek, ba, pentsatu zuten peten jartzea hola frantserraskok Pentsatuko zutelako, bueno, petenek kolaboratzen badu, ez da, neditz ere jarri zuten e, asmo berdiniakin. Baina, kontuen izan berda, neditzek bai errepremitu zitula, beste, ba, petenek bezala, erresistentzia, bai erresistentzia komunista, zein erresistentzia nazionalista, eta baita ere Serbiako judutarrak eta ihitoak. Nerichek Belgrade deklaratuzun judurik abeko e, e, iria eta hori e, kontraz gorozkontrasutustengol zuenik kontutan izan berda baita ere oso kontzi, oso jarritzeri e, gutxi ditula nerichek e, gaur egungo serbieno zer da eskuin mutur mutur muturreko talde txikiak bakarrik baino prozesu eraman dute, ez arlo politikoak eta arlo judizialetik. Eta horbake gu, paiak eta paien selebrekeriak e nolakoak izaten diren. Ne ditxen aldekoak izate dute, ba bueno, ba oain komunismo garaiko dogmak bota berdiela, eta pasadan e urtean, iaz, errabiletetu da izan zela didez, e entrasa Mihailovic, e resistentzia nazionalista, baina antifasista, baina baita antikomunistako, burua. Bain, eta Mihailovic kondenatu izan zen. Fusilatu izan zen, baina epaiketa eta kondenan, ostean. Hordun, zehati neditzez, kondenaik ez badago. Kontua da, Mihailovicek badula kontsentzu kontzent, sozial pixkat partziala, ez osoa, baina oai partziala, eta e, azken finean, ba, Mihailovicek ere e, nazien kontra inzulanez, eta gero komunisten kontra degin. Neditzen kasun e, kontsentzu soziala azta bat ere, eta eta gainean nazien kontra, e, nazien e, serbitzuan jarrizen adibidez, e, Serbia barruan egon zen karagule batzeko masakra, behil ba, zituzte lazaz pi mila edo erritar karagule batzen, erresistentzia zigortzeko, hor alemanek partatu zuten, baina baita ere bere gobernuko tropa erregularek. Eta hor dun, ba, e, politikoki oso zaila izango zateken beharri bilitatzea, baina bere aldekoek prozedura hasi dute epaitegien Bidez. Ordun, eh, claro, honek e, autsak ditu noski. Autsak arratu ditu, ze claro, askotan fasismoa Serbia nigonda, ba piskat, eh, ematen bete estematen zengu antifascistareak noski. Eta claro, balako horrek kartzeo bigilantzienen hetsiera bat. Antifasismoan oinarritzen dutenak, eh, antifasismoan urrinen tinta nazionala, niertsuten herietan ja emantzaten dute ja egizantutzat eurek beresantifazista direla. Eta askotan, alako desafioa eta ertzen denean, alade partidu politiko denak, parlamentuko partidu politiko denak, eh, rehabilitazioan kontrasaldu dira. Baitaren nazionalistenak, eh? Noski, gizonaun nazionalisten kontraborkatu zelako bigarren eh, gerra mundialan. Oso, du, no, eskarrik askoien, e... Orain jarraian kiroletako berriak izango ditugu izpide, baina lehenengo, haitze pixka hartuko dugu, musika pixka batekin, egin. Orain kontan tangoa bestia entzungo dugu. A ber, kasu ditendidean hemen honek, badi juak. IJITUAK PELIKULAREN BANDA SONORATIK ARTUTAKO BESTIA DUZU DAO eh, Tango, barkatu, eta lagun la musika igual, eh, John, el diogu kiroletako berriai? Bai, berrietan berriotan, errepasoamango diegu, Balkaneketako liga batzuei. Koratzeetik asiko gara. Kosondo. Koratzeako gizonezkoen ligan, e, sorpresa dago momentuz, amai du jerdun taldea da lehena. Horieta mazpuntugin, eta Dinamo Zagreb, aspaldiko 6 sei puntuatatze dizkio. Korazeko ligan, talde daude, baino lau itzuli jogatzen dira. Talde bakoitzak, lau aldiz jokatzen du besteen kontra bitan etxian eta bitan kampoan. Hoen bigarren itzulean gaude. E, Dinamuro Zakerbek erraz oso jauzatua azkenegoen dizioak, ea aurten ba, kompetentzia pixkaat badakan. Ema liga korazian, hoen txebertan hasi da, me talde daude baita ere eta e, bost jardunaldi lizoi jokatu dira hosiek dago lehenengo postuan 5 partegidezita eta splitek beste 5 takirri hasitu baina hosiek egin emaitza baskandalarri dira hosiek nahizkenean e, go dominatzailea da gertatzen dena da Balkanetan ba emakumezkoen futbolak ez da ga tradizio ondik eta normalean klub batek edo big tradizio gehiago badute ba arras asko jauste dutela dela Piskatet Espainiako liga izan zena bezala duela 10 urte Atletik igozenean, ba, gozenean, ba hor, oso nabai zen, hiru edo lau taldek eskandaluzko e, gol karramatoak sartzea e, beste talde txikiagoei balako egoeran gaude. Ikusle gutxiko babes gutxiko ligak dira tazketan, ta ba klub bi edo bi kedo infrastruktura badute, ba hoiek ba, e, gainentzen dira. Gainera eta Kroaziatik noragoazu hain momentu batean, gainak korratzean kontutan hartu berda, osieken konpetentzia izan den Maximir Maximir da Dinamon estadioa da, da pixka Dinamoren emakumezkoen eh, eh, sekzioa pasan urtean bigarmaiak heitzizela talde honek, bi txapel jugosla berretu Maximirrek, osiekek bat ere ez duen artean korratzeatik serbereango dugu salto serbian gizonezkoen ligan Izar dugu nagusi agusi, momentuz, hogeita amabipuntukin, boibodinak hogeita behatzi ditu, eta partizaneko hogeita sei. Hamase italde daude serbia ligan, eta sistema oso bitxia da. Hamase italde daude hauek jogatze dute fase bat, e, e, bi itzulitan, hogeita amar partidu, eta hogeita amar zatituten da liga. Zortzi jok, jokatzen dute e, goiko fase eta zortzi beko fasea. Bi gran fase honetan, lehen faseko puntuak erdira jaisten dira. Erdira, eta horrela, bigarren faseko puntuek importantzia gehiago dute. Esan bezala, le, e, iru puntu atatze dizkio, izargorriak boibodinari, baino benetan puntu bat eta erdi izango zatekeen. Emakumezkoen ligan, lehenengo taldea da, espartak subotitxa taldeago eta zazpi punturekin, hori eta bi ditu, e, esloga, hau da batasuna asuna, zen mungo taldeak, eta izargorriak izargorriak, Eta Niseko masinatz taldek 20 puntuna dituzte. Espartak izan da azken dominatzailea azkenengo 6 edizioetan, baina kontuta izan berda masinatzek Jugoslaviaren 8 txapel ditula eta Jugoslavia txikia Serbia-Montenegro zienean, E, hau dominatzaile nagusia baita. Eta azkenengo ligak Espartak Subotitsak irabazi. Kontutan izan berdugu Espartak Subotitsako jokalai bat Milena Nikolic 2008-2002 emakumezkoen txapeldunen ligan izantzela goleatzaile nagusia. Eta orain, Bosniako ligari dibu dut dugu. Gizoneskoen ligan, lehenada Zrinski Mostar taldeak, Mostarreko Koraziarra korrezkatze ditun taldeak, korratzeko Nazionalismoa oso tuteko taldea, eta bigarrenak sorpresantiz diak kurpa taldea eta errannik bielina. biak republika zerbsskako taldeak. Amasi taldetatik diraez hamabi bakatu amai taldetatik dira republikako zerbskako talde bi bakarrak. E, e, Pasn denboraaldian jaititz zi denboratz banduka tal ba, republikako zerbsskako talde nagusia eta baita ere, Srinskian moztaren auzoki deden Beledes mostrar taldea, Jugoslavis lotuta dagoen taldea. Beaz transkribertzat konpendentzia gutxiago dago. Bosniako ligan serbiakoaren antzeko sistema bat dago, 12 talde dira, bitzuli, gero liga moztutea 6x6, baina kaso puntuak, len puntuak ez dira erdira, jaisten, ez dira erdi banatzen. Ordun berdin bali dute len fasekota 2. faseko puntuek. Emakumezkoen ligan Zazpi partide ostean, Lehena da Sarajevo taldea, Sarajevo taldeak, justo gizonezkoen talde Sarajevo ere Bosnian nahiko dominatzea da. Koratzen eta serben gertatzen ez den bezela. Eta Sarajevo taldeak ezazpi partidutatik ezazpiakia ditu bigarrena da e, Brtskoko taldea. Eta e, kasu honetan ere 2008. -2008, -2008 Bosnia ertzea guineko Federazio Bokorrata Musulmaneko eta Republikako Sharbsskako ligak emakumemezkoen ligak bananduuta egon bazien ere oain batea daude. Kontutan izan BERDA, behar da Sarabokren urtean Bosniako emakumeen liga sortu zenetik edizio guztiak eez zittura bat izanezik, naiz eta txapellikeez Juoslako txapellikeez irabazi. Bai ordea euren auzoko etxeain naek seestni txarrekeinek no, emakumuezkoen Jugoslabek txapel bat dagaten izan be da bai emakumezkoen txapeldunen ligan aurten zaariboten dela Balkanekako talde bakarra lehen faseak gainditu duena. E, final hazirientan i da atltik ereroitzen bezala jaki e, e, Bilboko e, Bizkaiko entzuleek Atletikek final amaientan izinzula aurrein bainhar talde baten kontra, Zaaribok Errusiako Rosiaianka taldean kontra zuen. Erusian, baino, Zarebon, galdu zuen us naginten errusia emaitzauna baino zaaribon bateeta B galdu zuen Bosniar taldeak. Eskerga asko joan berri guzti hauen eta honekin gure balbiste ba, tartea amaitu egiten dugu. Amai. Laster batean garazuekin berri ere orain honetan berkatu errakia zitze egiteko. SLAGIE OPOZIZIJE JAKSAIU ZUE POZIZIJE EBAIU KOMPOZIZIJE IKRSE PROPOZIZIJE BAPISU RESOLUZIJE GELI REVOLUZIJE SULAIMO eks Tu ne nazaje panje I na jest maje santie Tu ne nazaje pancje I nazes ma de santie eu volim dá oh sars taldearen rakia beste tuten ari izarete. Amar minutu behitzen dira gure irratxaioa amaitzeko, beraz gaur rakia itzegin eta arekin bukatuko dugu arko irratxaioa, beste bat erakutzi barko dugu, txobek, biesluja taldearen aurkezpena. Pena, pena bada. baina denboraz justu gabiltza, beraz, jom, espika dizezago dugu gure entzulei zer den rakia? Bueno, rakia da piskat, Jugoslaviako eta bai balkan osoetako eta bai balkanektako periferiako eh, likordun edarik tradizionalena, errikoiena eta nola baita esateko identitarioena. Jatorria nunguada? Ba bueno, azken fina nalako eh, likordun eh, edarik, ba... Jatorria unibertsala da, ez? Ardua bezala, ardua, lehenbizi Mesopotamian esate dute azizela matxakine lako edariak egiten, baino rakian kasuan, e, Balkan nosuetan dago zabaldua, ez izen berdinekin Jugoslavian rakia abiltzen dute, izen bezala e, Ungadian eta Errumanian palenka izena abiltzen dute, Eslovakian palenka, Gresian Uzo, Turkiako Greciaren artean dusiko baina antzeko daia dira. Da antzeko da, palinka, Palenka, Palenka, Rakia. Ga, guti topatuko ditugu Balkan osoetan, eh Estambuletik Budapestera. Bai. Kontua da oso lotua da dagoela ere Otomandar darri imperiorekin beraz. Ze bai, bere lurretan garatu zen. Bai, ala, ala, ala. Eta horregatik, ba, bueno, e, Rakia mota desberena ez hori bai. Alkohol askokoak daude, butxien ez eguneko berrogeia dauka, bai, eta bueno, eguneko jurogeikoak ere topa genitzazke. Bai, rakia motatik gogorrena bentzat, balkan, e, Jugoslavia oian da, zli bobitza, adanekin egiten den e, rakia bat. Patxan antzekoa da, baino ez da ingosua da, pixeat, mingotza dagoa, txupitotan hartzen da, ez da kopetan hartzen. Eta, bueno, askotan ba, ospakizunetan... E, batez ere ospakizun bereziak badian, ba, familia ospakizunak adako, ba, gure etxea edo identidadea di e, otxe egiten dioten ospakizuna badira, oso batez ere ortodoxoetan, oso, oso oikoa da urte betetzen horre des, santua ospatzea. Zango nuke Europa eki alde guztian. Bai, baleike, batez ere ortodoxoetan, eta horrek egiten du, dira ba, alako jai, ba, pizkati den titariu eta hor ba enrakia ba, barra barra daten dala gozaietan. Horban, bai, enrakaren nahi patu beraz, e, mota ez beren daude, esli bobitza da kasofa matuena, bai. aranaz egiten bai, dena aranetan e, oinarrituta badau duña ebadu bai eta bueno auzkagura mahatetatik e, lortzen dena es ere badago es ere bai badago Ouzka, badago e, pikuetatik ateratzen dena ere bai, bai. udar ere bai e, sagarretatik hauda iaia esan gen ezakera bai badago E etatik ateratzen da Bai bai bai, baina popularrena da atanetatik ateratzen. Horria da, es eh? Libobitza, izango gobitza. litzateke eta aipatuko ez dela xe, Albanian ere bai daten dute. Bai, noski. Balkan guztietan eta Balkanak e, zabalduta ja ja Budapestera arte, ezta? Bueno, ja ja ez Budapestera arte, ze Budapestener arte. Hori arte edo Bratislava arte. Horixe ba, bera, badak izute, eh? Balkanak bisitatu zaten badin baitu zuzue, eh? Budapest edo Pratislabatik bera, eh? genuen, Estambulera arte, eta Iaia Ankara erartere. Eh? Bertan, mikosuko duzute, oso... Palenka, e, palenka, edo Jugoslaviaan ja rakia. rakia hori da. Gogoal dokat joan, iritsi bertako... E, emakume bate nola mantzikun etxean egindako rakia bai, bai, bai, bai. Oso? etxean asko egiten dute baita ere hirietan eh? gehiago baserri unetan, egia da baino hirietan gehiago bai, ba, pizkat hemen euskal herrian zagardoak hartu un papera pizkat eh? zagardoak gaur egun hartzen da euskal herriko edari identitario bezala kasu batzutan nala, etxekoan eginda a da Bo sagardez da Euskal Herrosoan egiten, baina badaigia Euskal Herriko identitatearekin hartu dula pixka erreman tso nazionaliala balitz bezala. Hori da eta ikusten da dapiixo bat horretan ere Balkanetan bizi berritu egindala, rakiak daukan, Ba, irudia, daukan zona, ez da? Baiz, eh, ideologia guztek erkaratu eh, alde batetik da oso nazionalista, baina baita ere oso internazionalista, Balkan ba, Balkania guztien izan daitelekelako. Hau ba, da, eta horrelakoetan badakigu egu eh, alkolak zubilanak egin ditzazkela, ba, ba, ba. hauzti ere bai, ba. baina zubilanare bai. Bai, eh, nik han ah, ikusi nuen uste Dubrovnik ego eroporten izan zela, jartzen zula, Nokia Connecting People kamistat batzu izan Nokia Connecting People e, leheloaren parodia parodia doizan Rakia Connecting People jartzen zenean eta egual izan genezakena Rakia Connecting Balkan People bae, bae, bae, o lagon bat bae. han eh, ara konbidatzen bazaitu Balkan erbateke eh, bazkaltzea doberen etxak konbidatzen bazaitu Rakia hartu berda eta gainat eh, kopatsoa, txupitoa trago batean bestela Bestela tzirritar izango zela betiko. <totipen> Ez dugu izango horrekia hartuta bertako ingo zaitu baino requisito bat bada. Bete beharra da. Kada handa zmei esen, <totipen> kada handa zmei esen, zviu izmei Bonete, e, mentxe jarraitzen dugu, no? musika hor zintzili liruzaik gune batean Entzuten duzu den bezala zen Jarraian da torrena zan gaur orkestu behar taldea txobek biez luja, baina hurrengoan izango da Hurren guan izango da, bai Zegureak egindu iaia gaurkoz behintzat Iaia amaikak dira, gau dugu amaikak Gogoratu, laro gita Mazazpi EFMI zaudetela Eta Tesla ordua entzuten ari zaretela Eta ne vidiš, velika piti. ljudi uz dugom, probaj, ba nekim čudom, možda mi se svidiš. Sumnjige san, sutrašnji dan, poveruj u mene, makar i da ne postojim. Gupi me smekom, što nikad se ne provaj, ja sam žretom za taj čubok. Ma neću čudi da brojim tue uzdake, što prosipaš kad odem, svaki puti protiv uroka. Taj dan u tvoje koraka, noga na gasu, Gatik se u kasu, dok nebo bonista pomagde Biša da to moj gusanala Znam tue ime, al novo ime tražim Da samo ja te njime ponekad ozovem Stignu me rime, laži Da prevarim u glavi taj nedvosmisleni problem Onik jutara Bija ni kod tebe, svaki putu bez dogovor, a pretrinjeni goblen pitanja U levoj na saat Saat, saat, saat, Batu bezala xe, hau da, gaurkorako prestatuta geneukan guztia ez, baina gehiengoa, bai? Behin? Bai, gehiengoa. Behin. Gehiengoa behintzat, bai. E, gaur beraz, urriako gehiago, tesla ordua, bereak egin duia ia. Eskerrek asko horretzen egote egatek, gogoratula horregita mazazpia ezenean, malau egunero hemen gaudela zuekin, beraz, datorren aztanez, baina bi aste barru, bertan entzungo gaituzue. Agur eta aurreko horarte. Agur.